Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite Dendeferrol. Opaí, benvidas ao Espacio Informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite Ferrol. Como dicimos sempre, este é un espazo colaborativo e debe de ser vos mesmas as que participen del. Ánima de vos a deixar as vosas inquedanzas, opinións, reflexións e informacións que queirades compartir con Para isto, temos habilitada a dirección de correo electrónico informativosfilispim.com. Tamén podedes facelo a través do buzón de voz disponible na nosa web, o paí, condousies.blogspot.com. Imos xa co sumario deste informativo. Novo programa de produción propia na Radio Filispin, por Vicente Irisarri. Mesa redonda sobre o comercio local dentro do ciclo O Barrio en Oso, organizado pola Asociación de Veciños de Canido, Asociación Cultural Muño do Vento e en colaboración con Radio Filispin. Cobertura da manifestación a defensa do escudo social básico, convocada polo Movemento de Pensionistas Modepen en Compostela. En Noticias Dialogadas, Ignacio e Lupe centran o foco do seu diálogo no incendio da Rúa Álvarez de Xouto das Vivendas de Recimil. Escoitaremos dúas reflexións a conta da última polémica respecto ao uso do veo. Por edu como cho conto, el UPCs. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática deixanos a súa xenda para os vindeiros días. Remataremos, como sempre, coa axenda cultural desta semana. na nosa emisora Radio Filispín. O pasado sobes, un novo programa sobre a vida e obra de Ernesto Guerra da Cal incorporouse á programación de Radio Filispín. O programa está dirixido e presentado polo noso compañeiro Manuel Cebral López. Emitirase semanalmente todos os sobes de 4 a 5 do serán. Para Radio Filispín informou Vicente Lixarri. Dende a Asociación Sociocultural Muño do Vento a Asociación Veciñal de Canido, e en colaboración con Radio Filispín, informamos de que o vindeiro Penres, 27 de febreiro, ás 20 horas, no Centro Cívico de Canido, terá lugar unha nova actividade dentro do ciclo O Barrio Enoso. Unha actividade que non é máis ca unha mesa redonda para falar do futuro do comercio local, en especial do noso barrio, unha vez coñecido o Proxecto para o Sánchez Aguilera que leva consigo a construcción dunha nova área comercial na cidade e que ven a perpetuar un modelo especulativo e fagotizador coa contorna pero que ademais ten consecuencias nefastas para o futuro dos barrios e do seu pequeno comercio. Contaremos coa presenza de representantes do ámbito do comercio como os Compro e o Centro Comercial Aberto da Madalena E tamén do ámbito académico co José Antonio Vázquez Cortés, sociólogo pola Universidade da Coruña, que nos axudarán a ter unha visión completa, un análise completa do presente e do futuro deste comercio. Estades todos convidados e convidadas a participar e a vir. Radio Frisbin. Radio Frisbin. Radio Frisbin. e o índice de revalorización das pensións traducido ao linguaxe común cal era o objetivo do Partido Popular conxelar as nosas pensións as pensións de 700.000 galegas e galegos e de casi 10 millóns de persoas en todo o Estado conxelar as durante unha década, subindo as cada ano un 0,25. Agora pensade nun momento o que tería significado para o poder adquisitivo de setecentas mil galegas e galegos e de dez millóns de persoas, unha de cada cinco, no Estado español, dez anos de conxelación das pensións. O noso poder adquisitivo Tería caído dunha maneira drástica e brutal E atrevo a madecir Que iso non sería só un problema para as persoas pensionistas Sería un problema para as súas familias Mas causaría tamén un problema de demanda para o conjunto da economía Eu teño publicado datos por comarcas 200 centos de millóns euros que se introducen na economía do borrazo, da Barbanza, da Guilloa, da Calquera, Bisbarra, galega a través do sistema público de pensiones. Ben, esa era a intención do Partido Popular, congelar as nosas pensións durante unha década. Saímos a rúa por milieiros e destruímos o intento do Partido Popular e desa victoria desa victoria depende que hoxe teñamos un poder adquisitivo mínimo co que facer fronte, por exemplo, a suba disparada dos prezos dos alimentos foi un éxito extraordinario e incluiu e isto hai que lembralo que as pensións mínimas e non contributivas leven varios anos con subidas ben importantes por riba do IPC porque as pensións mínimas e as non contributivas teñen que subir máis aceleradamente ate, como, como reivindicamos, igualarse o salario mínimo interprofesional lo tanto, somos responsables nos emilleiros máis dunha victoria importantísima que é que unha derrota ao Partido Popular e o Capital Financeiro Ben, ese é un enorme éxito. De cara ao futuro, era a segunda cuestión que pensei en tratar, de cara ao futuro, que retos temos? Hai un intento claro, explícito, declarado, de diminuir en toda Europa o gasto social, e en concreto o gasto en pensións, para destinar ese diñeiro, esas partidas, ao incremento do gasto militar. Non vi unha afirmación que faga eu ritual, non. Declarou-lo con toda claridade, mar Rutte. Ese servil en o xento pasalo de Donald Trump que nos humilla a todas las europeas y a todos los europeos. Ven, debemos, tomar en serio, debemos tomar muy en serio ¡Más esfora! ¡Votan no! ¡Más esfora! ¡Votan no! ¡Más esfora! Debemos tomar debemos tomar moi en serio as declaracións de Marrute, o mesmo que a do comisario de Servizos Financeiros, comisaria da Comisión Europea, María Luís Alburquerque. Cale o objetivo? O objetivo é reducir o gasto en pensións públicas para sustituir as pensións públicas por fondos privados de capitalización. Ese é o seu obxectivo estratégico. Teñen xa moi avanzada a privatización da sanidade. Teñen xa moi avanzada a privatización da dependencia, da atención ás persoas dependentes. Aceleran na privatización do sistema educativo. Comezaron polo ensino primario e polo ensino secundario agora avanza a grande velocidade na privatización da formación profesional e na privatización dos estudos universitarios que vai significar eso? que se un mozo ou unha moza dunha familia traballadora ou de clase media baixa ten un 12 na selectividade non vai poder estudar aínda que queira medicina mas se un mozo ou unha moza Do 10 ou do 20% das familias máis ricas Ten cinco 5 nas selectividades E a súa familia pode pagar 24.000 24 euros cada ano Poderá ser médico ou médica A privatización das universidades Ten un objetivo que é romper a mínima igualdade de oportunidades que existe Avanzan na privatización das sanidades Da dependencia, na educación Custa e es moito máis, non só no Estado español, senón en Europa, entrar na privatización das pensións. É o seu próximo objetivo. Expresa o con claridade de Marrute. Expresa o con claridad da Comisaria de Servizos Milanceiros. Temos, temos que pensar que ese vai ser o gran reto que temos por diante. Mais outro. Vai haber elección xerais non sabemos en un ano, en seis meses ou en 18, vai haber elección xerais. E os resultados de Extremadura e de Andalucía anuncian un importante aumento dunhas forzas de dereita cada vez menos democráticas, sobre esa carauta de democráticas e cada vez vais claramente de dereita extrema con tintes marxistas. Non debemos, non debemos dar, non debemos dar por seguro, non debemos dar por seguro que vai haber esa mudanza de goberno. Queren, eles queren, crear o que se chama unha profecía autocumplida. Que quer dicir unha profecía autocumplida? Afirmar unha e outra e outra vez como vaise ser o futuro para que interioricemos que o único futuro posible... É o que eles queren Tene por seguro unha cousa Se chegan o goberno Van a atacar todo tipo de dereitos laborais De dereitos das mulleres De servicios públicos en mesmo e estamos lo vendo En Italia Estamos lo vendo Nos Estados Unidos De exercicio das liberdades democráticas Neste sentido A movilización social é imprescindible Mas tamén É imprescindible a movilización electoral Con esta xente no goberno Con Trump no goberno Con Milley no goberno Todo se fai máis difícil Entón, cando nos digan na cafetería na barra dun bar Cando nos digan nun salón de peiteado É que son todos iguais Pede por certo a persoa que afirma que son todos iguais vota a dereita e a extrema dereita non podemos deixar, non podemos abandonar as ruas mas tampouco podemos abandonar os votos, non renunciamos a dar ninguna loita damos todos os combates e por último dicen que ia tratar tres cuestións a última, a última os medios de comunicación e agora as redes sociais son medios de comunicación capitalistas porque son propiedades dos grandes empresarios eh, se necesitásemos un exemplo claro e incontestável aí temos a ese psicópata que se chama Elon Musk Eses medios teñen por misión difundir Que no mundo non hai máis que ascenso da extrema dereita E adochan as movilizacións populares Eu quero rematar facendo unha brevísima relación De movilizacións importa eh, populares importantísimas Algunhas das cales, os medios de comunicación están adochando E quero facer un objetivo moi concreto Que nos fagamos conscientes de que non estamos soas de que non estamos sós de que hai moita xente no mundo xente popular que se opón a este avance da extrema dereita e a este intento de volvernos ao século XIX así que vou citar alguas das mobilizacións as que os medios lle dan eh, pouca repercusión e quero comenzar por Bélxica e Bruxelas No mes de outubro, convocouse en Bélxica unha folga xerada. Esto é simbólicamente moi importante, porque Bélxica é o corazón de Europa, é a capital de Europa, e Bruxelas é a sede das principais institucións europeas. En outubro, pareceme que foi o 24 de outubro, ocuparon as ruas e as avenidas de Bruxelas 140.000 traballadores e traballadoras que se manifestaban contra o endurecemento da prestación por desemprego, contra o intento de desvincular a suba dos salarios do IPC e contra o endurecemento das, das pensións públicas. 140.000 que levante a mano aquí que a aos medios de comunicación tivo noticia de esa movilización ese é o papel real dos medios de desinformación de masas a cousa non acabou aí no mes seguinte en novembro, houbo en Bélxica outros tres días de folga xerada xente como a nos, que defendo seus dereitos o 11 de dezembro a primeira folga xeral con seguimento masiva na urnosa veciña Portugal, a movilización dos irmáns e das irmás portuguesas, traballadores e traballadoras, ocupando as rúas en defensa dos seus dereitos. O 12 de dezembro, en Italia, é esta sí que recibe máis interés informativo, a, va, a valentía da xente popular de Mineápolis, que se pon os seus corpos e a súa intelixencia para defender as persoas migrantes enfrentándose a ese sátrapa chamado Donald Trump. E quero... Bueno, no quero rematar, se me dá a voz, quero rematar, se me dá a voz, referéndose, referéndome a unha última movilización, que tamén están agochando os medios de comunicación. En Suecia, en Suecia, en Suecia, en Suecia, un grupo moi pequeno duns 100 mecánicos de Tesla, Levan máis de dous anos en folga Máis de dous anos en folga Quén sabía desto tamén? Quén sabía desto? Ven Medios de desinformación de masas no xa pouco, xa, xa pouco Foi unha crise Ven eh, Máis de dous anos en folga Por que están en folga? Eses xeroes Porque eses son verdadeiros heróis Porque o gorila E non hai por que falar mal dos gorilas Ese gorila que se chama Elon Musk Son mecánicos de Tesla ennégase a asinar un convenio colectivo con eses mecánicos Nos países nórdicos A tasa de afiliación sindical é moi alta Da orde do 70% E teñen unha tradición secular de negociación das condicións de traballo. É unha característica esencial da súa conciencia de clase. Non son escravos, son seres humanos. E un ser humano ne negocia as condicións en que vende a súa forza de traballo. Elon Musk négase a asinar un convenio. E os obreiros, os traballadores, os mecánicos de Tesla Con axuda, con solidaridade doutra sección sindicais Resisten, elevan máis de dous anos E unha última reflexión Unha última reflexión Que a Unión Europea? Que a Comisión Europea? É que non temos soberanía 450 millóns de cidadáns e cidadáns para dicirlle a elos máis en Europa, respétanse. Dende hai 100 anos o dereito a negociación colectiva. e Respetánse aos traballadores e traballadoras como seres humanos, como seres humanos. E remato xa. Estamos aquí mobilizándonos. Non somos moitos, non somos moitas. Que se atrevan, que se atrevan a volver a tensionear as pensións. A por tanto nos multiplicamos. E non estamos sós. Hai xente en Bélxica, hai xente en Italia, hai xente en Portugal, hai xente en Bolivia, hai xente en Argentina, hai xente en Suecia, en minneapolis que resiste. Porque ali, onde se ameaza a igualdade social, os dereitos adquiridos e a liberdade, hai que enlace a resistencia en nos no somos otra cosa que parte pesa resistencia viva lo social Radio viva con trego formativos. Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Inácio, unha semana máis, non? Aquí, en Radio Filispín Sí, unha semana máis eh, Moitas novas por comentar Pero bueno, nada máis que nos temos de que dedicar a unha Sí, eu penso que é importante O falábamos, hai escasos segundos Que comentemos Todo o que rodea un incendio nas casas baratas Sí, porque A pasada quinta-feira O 19 de, de febreiro ás 5 e media da mañá, máis ou menos sobre esa hora, se producía alarma de, de un incendio na rúa Sotomayor, das casas baratas, na segunda planta. Dous andares destruídos, dúas vivendas destruídas, e, e catro persoas feridas, non? Bueno, vamos, eh, non, sin darlle un pouco a, a razón ao concello, destruídas, non se pode decir, pero si sí, con unha habitación quedou totalmente calcinada eh, o fume afectou a toda a vivenda, non? as dúas vivendas necesiten rapidamente eh, unha actuación municipal para poñerlas a poida seguir vivindo a xente aí, non? Bueno, pois pues cambiemos a, o axetivo destruídas por inhabilitadas para poder ser habitadas. Polo de agora, polo menos. Si, sí. eh, digo isto porque parece ser que, que, bueno, que, que estas personas eran eh, personas con pocos recursos e realmente pois pues, eh, esa vivenda é unha vivenda ocupada eh, precisamente por incapacidade desas de familias a aceder a, a non mercado da vivenda unha vivenda en, en condicións, non? Eu non sei se as dúas vivendas estaban ocupadas Eu sei que donde se, se feriron as persoas O sea onde estaba a, a muller Estar a muller con o seu fillo de tres anos Que resultaron con feridas mm. Mas outro rapaz Que foi o que foi máis grave Que foi atendido con, con parada cardiorrespiratoria sí, Con insuficiencia cardíaca Non, parada respiratoria, ah, sí, cardiorrespiratoria sí, sí, sí. Pois esa vivenda Non sei se estaba ocupada ou, ou, ou estaba regularizada. A outra si a do lado, onde vivía unha parella con tres menores que ahora están provisionalmente na casa da boa porque non teñen outro sitio onde ir e están pendentes de que Servicios Sociais podan darlles unha alternativa. non? Bueno o, entramos entonces no tema porque este tema eh, con respecto á seguridade que, que teñen que dar a, a Os bombeiros, que son unha forza de seguridade ciudadana eh, ten que dar aí un servicio e ten que prestar unha sede de servicios e garantizar a seguridade de, de toda a aía. Pero polo visto eh, na guardia esa non había suficiente... Personal, como marcan parece ser as ordenanzas que teñen que ver como mínimo seis persoas non? Tiso tes que fixar no número de efectivos que viñeron de Ferrol e no número de efectivos que viñeron de Narón entón eran moitos máis os efectivos de Narón que os efectivos de Ferrol non sei que relación había pero, sí, pero de, sino... de Narón falaron de cinco, cinco cinco bombeiros que chegaron de Ferrol eran tres En esa escala no cesto da da escalera, esa vanos do elevador este eh, mecánico tiña que haber dúas persoas para cesar, non como había só unha, eh, E o accidente debeuse fundamentalmente a esa falta de, de outro efectivo, non? Si, sí, falta de ese efectivo tamén a CIGA denunciaba eh, que que había falta de formación tamén á hora de, de de dotar no esa, esa, a utilización de desa de escaleira que faltan protocolos par de actuación cando hai pouco personal o sea hai unha serie de eficiencias que xa se viñan sendo denunciadas e que ahora teña unha consecuencia que bueno pues un, un bombeiro que perde unha perna o sea un accidente gravísimo e pois pues, catro persoas feridas en total non entre elas un niño de tres anos entón... A ver, estamos falando de servizos públicos e sabemos o que está pasando co servizos públicos sí, sí, Saben eh, que a aparte eh, coincideu nun período de reivindicativo de, da dotación de bombeiros de feito con presencia no, no último pleno e no anterior penso que tamén estuveron para reclamar eh, unha serie de milloras no, no, no parque de bombeiros e na plantilla Precisamente, non? Si, sí, é que a plantilla, por exemplo, hai sete personas que xa están seleccionadas porque superaron un proceso seletivo, pero están agardando polo psicotécnico. entonces hasta o mes que ven, non iban a pasar o psicotécnico. Eu creo que estas cousas, estes procedimentos, hai que acelerálos. E realmente, igual que pasa con a plantilla de policía local, ¿no? que tamén lle faltan moitos efectivos, Pois, Fala do 20% dos efectivos e plazas sí, sin cubrir. Inda que eu penso que a solución Ignacio para min a solución é que estes servizos se xan mancomunados. Xa temos falado moitísimo con o tema da depuradora. Como a depuradora non pode estar sonas máis do Concello de Ferrol porque é un servicio mancomunado que dá servizo a moitos municipios e Pois o mesmo o, o, o parque de bombeiros, non porque, mira, a, o SPACE, me parece que se chama, non? Servicio de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento de Narón. Bueno, pois incorporou ano pasado catro novos membros a, a plantilla e, e acaban de gañar, bueno, nun concurso a nivel estatal, un concurso de rescate en accidentes, acaban de quedar bastante ben colocados, bastante ben situados quiero decir que esto no este tipo de servicios e en concelhos pequenos como son os nosos que, que teñen tan pouca distancia tan pouca separación en distancia non pode ser un servizo que cada concello teña o seu e a súa maneira eu creo que estes teñen que ser mancomunados que ten que ser algo de corresponsabilidade para dotálos mellor para ter máis orzamento e para que eh, nos salven a vida porque ao final é un servizo que nos vai salvar a vida nos vai salvar a vida nos vai salvar a, vida, nos vai salvar, a vida, nos vai salvar as nos vai salvar, eh, bueno, pois un pouco os medios de vida, moitas veces, incluso para empresas, non? Entón, creo que son o suficientemente importantes como para que se lle dé unha volta e se prioricen. Creo que, igual que podía ser unha empresa pública de transportes mancomunada, que dera servicio aos municipios do, da contorna da ría... Eh, Quero dicir que todo isto hai que, hai que miralo. Hai que miralo e temos que deixar de que cada concello se mire o envigo e non ver que, que a pouca distancia que temos entre nós e a posibilidades que teríamos eh, se nos unísimos a hora de xestionar eh, estes servizos. Bueno, pois, eh, con esta, eu penso que, non sei se checa ou non checa o que falamos, eu o que poderíamos que estar que falando Que ao mellor, cando, cando señan os informativos, pois ou cando se escoiten estes informativos, A mellor, en algún momento, xa teña pasado, pero penso que é moi importante Esa convocatoria que hai, que falemos un pouco desa convocatoria que hai para este xoves diante da Praza do Concello, xoves 20, estou falando do xoves 26, eh? diante da Praza do Concello, creo que ás 6 da tarde, no xoves, no, o martes, no, no, é, xoves, é, xoves, é, xoves, é o xoves, é xoves. 26, sí. O Xoves 26 a convocatoria Bueno, ahora mismo non sei Pero en todo caso é unha convocatoria Que fan os bombeiros de Ferrol Para solidarizarse Con este compañeiro ferido E facer máis forza De cara á súas reivindicacións Entón creo Que é importante É importante que Que acudamos a esa, a esa concentración. Home A min gustaríame que o cartaz estivese en galego, a min gustaríame que, que se, a mellor se mencionaran máis claramente as reivindicacións, se falara de servizos públicos de calidade, se falara de servizos máis comunados, pero en todo caso creo que o, o máis importante é que acudamos ali, independentemente de que nos guste máis ou menos a convocatoria, que acudamos ali porque vai ser unha expresión de que queremos... Eso, que, que as persoas nas que están en un momento difícil as nosas vidas, xa digo, incluso os nosos medios de subsistencia ou habitacional, pois que teñen as mellores condicións, que teñen as mellores condicións e os mellores recursos posibles. Sí, sobre todo as persoas que se xogan a vida. Porque realmente estas persoas que se dedican a pagar incendios, a rescatar a xente Todo isto, pois, eh, necesitan unha maior seguridade, unha maiores medios E necesitan moito máis... De... A parte moi importante que tamén saibamos que os nosos importos van para, precisamente por servicios públicos, que son os servicios colectivos, os que nos van a dar a todo o mundo, pois, servicio, protección, agua, seguridade e, e demais, é que están pendentes de nós, non? igual que a sanidade todo isto, que os nosos impostos valen para todo eso, ¿no? para darnos unha protección e para darnos maior seguridade e tamén que quixéramos máis que for unha vivenda digna tamén para todos e todas ¿no? sí. Mira, cada, cada eh, Quería preguntar uh -huh. se si, eh, non te fixaxes na carta da muller de, de sí. Polo que lle chaman a este home de 49 anos que, que, que acaba de, de perder a perna Eh, foi unha carta, penso que é moi interesante si, sí, é unha carta que sae nos medios de comunicación e que expresa toda a dor e toda a raiva eh, do que significou un ciente así, non un antes e un despois porque moitas veces eu creo que que, que algúns gobernantes, eu non digo que para nada de que todos se sean iguais, eu considero que non que non son iguais, pero algúns gobernantes pensan que que non que as vidas non se destrozan con as súas decisións, con as políticas que aplican. E si, sí, as vidas se destrozan por esas políticas que se aplican en contra do que é os servicios públicos, o que é a seguridade para todas e para todos, non? Mira, esta, isto, estas circunstancias as vivimos tamén cada ano cando os incendios forestais, cando vemos os bombeiros forestais xogándose a vida Eh? E, e, e, e o escándalo que supón as súas condicións de traballo, o escándalo que supón que algúns que non, nin descansen o suficiente ou aquela porquería de bocatas que se se servían que o denunciaban eles mesmos a, a falta de roupa de medios Quero dicir, é que dicirto é, é cansino porque é de verdade E que é cansino porque están xogando si sí? no, a, a, a falta a, de prevención. Claro Y, y esta, esta muller con a súa carta acaba de, de quitarle esa carouta e dicir, sí, destrozades a vida da xente con as vosas políticas as vosas políticas nos destrozan e creo que iso é moi importante que suceder sí, sí. e bueno, me deixar por aquí eh, está claro que teremos que seguir falando moito máis de, de todas estas cousas, os servicios públicos que son moi importantes Radio Friis Pim Radio Contrainformativoss O Veo e a caraabata Este texto autoría de Carlo Frabetti forma parte dun meu programa que emitira hai 15 anos polos ondas libres da calimera tras a polémica surdida en unha escola de arteixo cando unha meniña musulmana fora reprimida por acudir á escola con o seu beu. O xe que volta a estar en boca esta eterna problemática que pretende criminalizar as casas mulleres que no territorio español utilizan burca nas ruas considero interés emitir este audio polos infos da Filispín así que aquí borboño Día xe sí o Carlo O veo Que as mulleres teñen que levar en algúns países islámicos é lamentable que hai de caixón. Pero anda máis lamentable a actitude de moitos ocidentais que se críen superiores ou máis civilizados, porque as nosas mulleres poden porse ou sacarse o que lles veñan vontade. Eses bobos ocidentocéntricos esquécense de varias cousas, por exemplo, da garabata. <risa> En Ocidente, a maioría dos homens vense obrigados a levar garabata no seu traballo e en moitos lugares e situazóns. E a gravata a antifuncional, é ridícula, é tan lamentable como o velo. e clasista e é, sobre todo, machista. É o estandarte do señor que o distingue tanto da muller como do operario. E xunto coa súa inseparable chaqueta, constitúe o uniforme do macho dominante. <risa> a muller, cando se pon elegante, e dicer, cando reafirma o seu estatuto social mediante a deumentaria, ten innumerables opcións. O varón, so una, o uniforme. É quen leva uniforme, os militares, os policías, os curas. E dicer, as persoas cousa pertenza a un corpo ou estamento determinado, confílles algún tipo de autoridade. Para amor, A garabata é un símbolo, un dos máis relevantes da nosa cultura matriarcal e clasista. A pesar da súa neofensiva apariencia ornamental, a garabata é ibaidosamente reacionaria, falocrática. Desconfiemos dos que as collen e convotamos aos que a impoñen. Non son mellores que en quem obrigan a levar o velo ou colgan crucifixo nas aulas onde as crianzas deberían aprender a pensar. Ah, é... <tose> otro día, podríamos falar dos zapatos de tacón. Informo para Filispín, Edu, como hecho conto, saludos y saludos, y no se esquecer de Palestina. Non, senhores, non. Usar corbata e usar traxe non é o mismo que levar un burca ou levar un nicar. A, a práctica de velar as mulleres que é unha práctica non só en relación aos países musulmán senón que mesmo aquí hasta hai moi pouco tempo se practicaba por parte da Iglesia Católica e se sigue practicando en relación, por exemplo, ás monxas nos conventos e a vestimenta que usan cando saen a rúa, ten que ver con unha idea patriarcal bastante arraigada de que a sexualidade masculina é incontrolable e que somos as mulleres as responsables de provocala Isto eh, nos lembra pues, as cousas tan recientes Como eh, levaba a minisalla Por iso, si te violan e porque ti o provocates E todo isto que está ainda tan en boga En, moito, en moitos espacios e na machosfera, por suposto Agora ben, que significa eh, velar entonces as mulleres? Pois velar a, as mulleres significa que no espacio público fora do ámbito familiar as mulleres e as nenas a partir de que teñen a regla teñen que elevar eh, unha vestimenta determinada precisamente para iso, para non provocar os homes. co cual o convirte nunha práctica tremendamente machista tremendamente misóxina e unha práctica violenta porque limita, si, sí, limita limita a participación das mulleres, limita a liberdade limita a, a liberdade de movimentos Limita, limita as mulleres e polo tanto é unha práctica xa digo violenta e sobre todo porque eh, fai que, que, que as mulleres e as nenas leven, leven unha carga unha carga de, de ser as representantes da moralidade familiar dos valores da familia do, do resguardo da súa integridade e son as responsables de que non se desagreda ao fin de contas, non? Si ti non levas, non vas con a vestimenta adecuada, se si non levas o teu cabelo cuberto, ou como no caso do, do, do Afganistán, o todo absolutamente todo o teu corpo coberto pois eh, tienes a responsable do que te vai a suceder eso é así ese é o simbolismo desa de práctica en países como Afganistán claro, está elevado ao extremo porque o burca é o cubrir o corpo da muller dun xeito absoluto, non? Eh, non, o NICAP eh, deixa ver os ollos pero tanto un como outro é un ocultamento integral non? entón, claro, estes días no, no, no Congreso dos Diputados pois sú este, este debate non e había unha proposta de Vox e de apoiada polo Partido Popular para ilegalizar estas prácticas. Eu estou de acordo en que hai que ilegalizalas, o que non estou de acordo que se aproben mediante unha lei de unha lei de de Vox, sabes, porque a ver, vamos a ver, o que significa esa lei de Vox e ese apoio do Partido Popular é unha loita entre poderes de, de homes alfa, o sea, de, de culturas patriarcais. Eh, vos nos está definindo con as súas políticas e cando teñen opción de poder gobernar que queren limitar os dereitos das mulleres, que queren regular a súa presencia na sociedade, que queren unha volta atrás, un retroceso nos dereitos, negan a violencia machista, un, unha serie de políticas que, que están destinadas ao sometimento das mulleres, a perpetuar ese subvertimento mediante a violencia machista e mediante as normativas morales que as poñan no seu sitio bueno, pois están peleando contra outra práctica que persigue os mesmos obxectivos mas que ven de unha cultura diferente dunha religión diferente e polo tanto é unha loita de poder entre homes. para nada reivindicar a, a prohibición destas prácticas e eh, Eh, criminalizar as mulleres que, que son víctimas desta práctica para nada de criminalizálas Non, non confundamos. Aquí hai unha loita de poder entre homes, entre culturas patriarcais, a ver como regulamos e como controlamos as nosas mulleres e, polo tanto, está ben non apoiar esa lei, porque, además, esa lei sabemos que está envolta de racismo, que está eh, para justificar e soportar unhas políticas migratorias reaccionarias e racistas e non no se pode apoiar iso, como debería ser o verdadeiro debate e como debería ser o proceso político para conseguir esa esa prohibición desa de práctica machista pois debía ser con un debate a través de comisións e sobre todo escoitando e convidando a participar as feministas que veñen deses países e que levan anos reflexionando e teorizando sobre o que son esas prácticas sobre o que é a súa imposición a imposición desas prácticas e sobre todo dando solucións a, a, a este tema no? entón, despois escuita las aelas entonces sí que xa se podería les islar en base ao que elas, elas proponen no? entón, bueno pois iso, esta é a miña opinión é unha opinión de Lupe Cés pero creo que si sí eh? non, senhores, non levar corbata non é o mesmo que levar un burka, un icap non é o mesmo Eh, recomendar o uso dun traxe que as leis que eh, tanto eh, oficiais como familiares e no ámbito familiar pois persiguen o objetivo de velar as mulleres para controlar eh, a súa exposición eh, pública. toda a audiencia. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática anuncia en próximas datas as seguintes actividades. Lunes 23, por la mañana, acompañaremos a Ángel Mato e familia ante a Fiscalía de Memoria Democrática para presentar a demanda de anulación de condena en 1936 a cadena perpetua do seu avó Miguel Escalona, auxiliar naval que guardara a fidelidade ao réxime republicano. O martes 24, charla-coloquio organizada coa asociación veciñal Lancos no seu local da Muchiqueira, en Neda, ás sete e media da tarde, falará o historiador Bernardo Maiz sobre o tema da guerrilla. O xoves 26, no Ateneo Ferrolán, O directivo da nosa asociación, escritor e investigador Juan Manuel Galán Suárez, presentará ás 7 da tarde o seu libro Ross un miliciano galego no exilio francés 1939-1945. Estará acompañado por Enrique Barrera, historiador e secretario da nosa asociación, e por Virginia Fernández, profesora e neta do biografiado ás sete da tarde. Para a vindeira semán lembraremos o 10 de marzo, día da clase obreira galega, en actos organizados conxuntamente coa Asociación Cultural fouco o martes 3 recital de poesía no Ateneo e o xoves 5 documental e mesa redonda con participantes que indicaremos en breve. Ambos actos a seta da tarde. Foi este un comunicado da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, para os informativos de Radio Filispín. Moitas grazas. Imos rematando coa xenda cultural desta semana. Zabala en concerto na Piruchela, o día 28 a 1 da tarde. Luz Reyes e los Rocking Corsarios na sala Room o mesmo día 28 ás 11 da noite. Familia Camaño o mesmo sábado ás 10:30 na sala Urania. Moitísimas grazas ás participantes e colaboradoras deste informativo. Despedimos este boletín co MC malagueña Faena. Isto é Tengo que hacer algo. Temón dentro de su último álbum Hasta Mañenita si Dios quiere. Ese non quiere nos da igual. Saúde para todas sea a tu siguiente informativo. ¡Apertas! Tengo que andarme con cuidado y mucha rata Tengo que olvidar lo que dijo ese cabrón Tengo que superar lo que me hizo esa puta mierda Tengo que al psicólogo me hiciste en razón Dicen vive el presente y no sobrepiense tanto Me hicieron la cobra cuando fui a besar el santo Yo soy exigente conmigo intento pararlo Y Como si yo misma me estoy apuntando Quiere verme hoy Si me llama voy a colgarlo Creo que me encuentro mal Te Se como afronta el cambio, siempre al la me pienso, tengo que hacer algo. Tengo que traer dinero a la casa, saldar la multa, coziar la ronda, tengo que sacar a mi hermana a la tranza, hacer lo que oculta, yo no soy tonta, tengo que hacer la calea, limpiar, fregar, tender, hacer la compra, tengo que leer mensaje, planea contestar, sacar los pros y los contra, tengo que ser creativa, ir al estudio, escribir y acabar la obra, pero tengo que salir a la calle, reunir experiencia para poder contar historias. Debo tener una rutina, estudiar, terminar la carrera, probar sin copia. Cuídate mucho, tima, encontrar pa Controlar estas tres yeah. mil fobias Necesito buscar tiempo pa' mí Y saca tiempo pa' todos mis a mi hermanito al cine, lo prometí Hace rato no visito a mi Tengo abuela Tengo de bebé fumacho palya sabe dejar el vicio todo estaría más tranqui si sirra un poquito más de ejercicio si durmiera mejor comiera más sano y me centrase en el disco ya vi como el alcohol y toso gramos te llevan al desperdicio paño un dolor de la espalda a la mano debería ir al oficio encima llega otra carta de embargo y el mes que viene de juicio tengo que pagar alquiler un colchón Hacer la mudanza en tres problemas sin solución Cero esperanza Ya ah. es que ensaya, mañana tengo show y En el show yo me dejo el alma Y el alma me duele, ya no soy yo Shit, Tengo que sanarla Quiero dejar las redes Pero hay que hacer promo Compartir los carteles sino de que como Quiero hablar con mi comadre Pedirle perdón Estreza, soy un desastre Y le hice plantón siento tanta cosa tolerante ser tanto me hiero la cobra cuando fui a besar el santo yo estoy asiente conmigo intento pararlo y siento como si yo misma me estoy apuntando cere verme hoy si me llama pía col gallo creo que me encuentro mal bebé un descanso ya no soy una niña y no sé cómo afrontar el cambio siempre a la pienso tengo que hacer algo